Sura Buruj imeteremka maka Sura hii ni ya maliwaza na kuwapa mawaidha waumini na kuwatisha na kuwaonya wenye inadi Imeanzia kwa kiapo chake Mwenyezi Mungu mtukufu kwa madhahiri yanayoonekana ya uweza wake ya kwamba wapinzani wanaouadhi waumini watafukuzwa kwenye uwanja wa rehma kama walivyofukuzwa waliokwenda mwendo wao katika mataifa yaliyotangulia na sura ikaingia kusimulia kisa cha hao majabar walivyowatendea waumini na ikafuatiza kwa kuwapa ahadi wa umini na kuwahofisha majeuri na kwamba haki katika kila zama hupingwa na wapinzani na kwamba Qur'an ambayo ndio mwega wa haki na uangalika watu fulani lakini hiyo iko mbali kabisa na shaka kwa sababu hakika hiyo iko katika lauh mahfuzh wabao uliohifadhiwa ulioko kwa Mwenyezi Mungu Bismillahir Rahmanir Rahim Wa la Mwenyezi Mungu mwingi mwenye wa rehma mwenye kurehemu Wasama'ilati naapa kwa mbingu yenye buruji wal na kwa siku iliwahidiwa washahidin wa, wa mashhudun na kwa shahidi na kinachoshuhudiwa utila ashabul ukhdud Wameangamizwa watu wa mahandaki. Innari zati moto wenye kuni nyingi. Idhum 'alayha Walipokuwa wamekaa hapo Wahum 'ala ma yas'aluna na wao ni mashahidi wa yale waliokuwa wakiwafanyia waumini wa mana qamum minhum illa ayu'minu billahi l'azizi l'hamid. nao hawakuona baya lolote kwao ila kuwa wakimuamini Mwenyezi Mungu mwenye nguvu msifiwa alladhi lahu mulku as-samawati Wallahu ala kulli shay'in ana ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu In nallazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam walahum 'adhabul hariq akika walaw fitini wa ummini wanawme nawamini wanawaki isha hawatubu bas watapata adhabu jahannam Na nawatapata adhabu kungua Innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhaar dhalika al-fawzul kabeer Akikwa leo waamini na wakatenda mema, watapata bustani zenye mito ipitayo kati yake huko ndiko kufozo kukubwa inna batashar rabbika lashidin Akika kutesa kwa mola wako mlezi ni kukali innahu huwa yubdi wa yu ndiye aneaanzisha na ndiye anarejeza tena wa aye ni mwenye kusamehe mwenye mapenzi dhul arshil majid mwenye kiti cha enzi mtukufu fa'alul lima yurid atendae ayatakayo hal ataka hadithul junud ye zimekuwasilia habari za majeshi fir'auna wa thamud ya fir'auni na thamudi bal lil ladhina kafaru fi takdhib lakinn wal yakufuru wam katika kukadhbisha wallahu min waraihim muhit namnayezi mungu nyuma yao amewazunguka bal huwa qur'anun majid Bali hii ni Qur'ani tukufu fi lawhin mahfuz Katika ubao uliohifadhiwa